מזמור קכ"ו שיר המעלות בשוב אדוני את שיבת ציון, היינו כחולמים, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, אז יאמרו בגויים, הגדיל אדוני לעשות עם אלה. הגדיל אדוני לעשות עמנו, היינו שמחים. שובה אדוני את שביתנו, כאפיקים בנגב. הזורעים בדמעה, ברינה יקצורו, הלוך ילך ובכו נושא משך הזרע. בו יבוא ורינה נושא אלומותיו.